Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs parlarem amb el que serà el pregoner de les festes de primavera, aquesta 57a edició ja de festes de primavera i el pregó que tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Man Municipal de Palafrugell i que serà a càrrec de Maria Hudes, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Maria. Bon dia, bon doncs dia Primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos doncs, una miqueta com vas rebre aquesta notícia de que series el, el, el següent pregoner de, de les festes de primavera. Uh, la vaig treure el cotxe i amb moltes sorpreses, la veritat. <laughs> és un... És un uh, fer de pregoner és un tema que no havia passat mai a poc cap, però de la manera que tinc els esquemes respecte quan algú em demana alguna cosa per la vila i sempre faig per un, doncs mm. tot i que vaig dir que m'ho havia que pensar va ser més entomar-ho, absorbir-ho i dir que sí Uh, en aquest sentit, ara tu deies no? que difícilment dius que no quan és una cosa relacionada amb Palafrugell eh, doncs has estat una persona molt vinculada a, a, doncs el, que és a les associacions d'aquí de casa nostra també a les festes de primavera ens pots fer un breu repàs per, les teves, uh, per aquesta vinculació sé que va ser president del CETRA fraternal ara no sé quants anys però a més, més d'això doncs, també has tingut altres vinculacions amb altres entitats, oi? Sí, sí sí Esper no ho deixem en cap de molt jove, vaig estar molt vinculat a l'udi i vaig ordar. Va Durant bastants anys. després quasi quasi de forma en paral·lel vaig va ser com vaig començar a estar nunciat amb el grup fest de Primavera i de fet fins, fins, que, fins ara fins amb les festes, més o menys cada any, els diumenges a la tarda els passo al el cap vespre. Me'ls passo eh, amb els jurats, eh, més que tot per, per, eh, per controlar les, que la suma es quadrin, uh -huh. eh, sense intervenir en el jurat des de fa molt i molt de temps, però que totes les coses sortin bé. Eh, llavors també he estat eh, uns anys secretari de la penya barcelonista, com tu deies, el, la presència del fraternal i ha estat uns anys aproximadament, uh -huh. i bueno, estic col·laborant amb altres entitats com pot ser a FATRAM i bastantes altres entitats que, que no em vull dir res. Doncs eh, amb aquesta teva vinculació, doncs, t'han fet mereixedor de, de, aquesta, de, de ser aquest pregoner d'aquestes edicions de Festes de Primavera d'enguany. Eh, no sé si ja tens formulat el discurs, tens encara tres dies per, per fer-lo, però no sé si ja tens més o menys esquematitzat. No, el tinc molt esquematitzat, eh, eh, com ho explicaré quasi-casi l'endemà mateix, com ho van dir a la, la Montse, la meva dona, li dir, mira, vull parlar d'això, pum, pum, pum, pum, pum, teníem bastant, mm -hmm. bastant clar de, des de l'inici, i ella mateix em va dir, no toquis més res, em posa dades per donar-li el context, però, però per aquí, per aquí. Per tant, el, el tinc bastant fet, sí, que vam polir de cosetes però el tinc bastant fet. Molt bé, doncs tothom que ens estigui escoltant, ja sabeu, divendres a les 8 del vespre, abans d'aquest uh, sopar popular a Can Bec, doncs uh, assistiu al tret municipal i així podreu uh, doncs, presenciar aquest uh, pregó de, de Maria Judés. Uh, D'altra banda, Maria, tu que has estat tan vinculat a les festes de primavera, sempre que, que arriben, doncs sempre hi ha veus que són una miqueta més crítiques, d'altres doncs, que uh, ho veuen tot bé. En aquest cas, com ho, com ho veus tu, que has estat uh, també molt a dins de, de les festes de primavera? Com a aquestes festes de primavera actual? Bé, bueno, el que no treu és al final del pergó, que serà en tu m'ho guardo, mm -hmm. perquè si no ja traurem, traurem la gràcia del final, que per mi és... És que treballem més, és un punt de vista molt particular, però per mi les festes de primavera estan en un punt que ha passat molts cicles, mm -hmm. podria dir que, que aquest pergó podria titular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 amb més motiu tindrà doncs, per assistir en aquest, en aquest, en aquest pregó, eh, aquest clic que, que tu comentes i que segurament doncs, és eh, una cosa doncs, molt comentada en el si sí, de, de, de, de la gent de Palafrugell que veu doncs, la necessitat de, de fer poder un pas més. Bé, Uh, estarem atents uh, com ho, tu ho vincules a això en el, en dins del teu pregó. Uh, respecte al, al carrusel, uh, una de les polèmiques que, que va sorgir ja l'any passat, uh, segurament que en estàs al cas, és aquesta... Uh, aquesta apropiació del nom de, del carnaval de carnavals per part de Platja d'Aro, malgrat que van afegir doncs, un, un article entremig, però que, que no sé si com ho vas viure tu i, i com vas veure doncs, també la, la reacció de les colles, que en el seu moment doncs, van ser molt crítiques i ara doncs, Marc Casanova noves al capdavant amb l'associació de carrossaires doncs, han volgut deixar una miqueta de banda que ell facin el que vulguin fer, però que al final la gent sap que la, la, aquest carrossel de carrossels, gent no és el de casa nostra. Com ho, ho vas viure tu? Uh, jo crec que la, com, com t'ho expliquen o com sents, o com tan enteres de que és una mica sobtat, però jo s'ho escric perfectament tot el que diu en Marques, una persona revista de Palafrugell darrere que ha sortit, que fa, uh, fa una explicació que la s'ho al 100%, inclús no parlo d'aquell seu article i com diu ell, jo crec que, de, que el que hem de fer és mirar endavant Uh, sense, perdre, sense perdre el passat i en base a aquest passat és el que, és el que proposo de clic de cara al futur. Uh -huh. Molt bé, doncs, Marià només volem comentar amb tu doncs, aquesta, aquest aquest fet no?, que et van eh, anomenar doncs, en el seu moment com a pregoner d'aquestes 50-70 festes de, de primavera i estarem atents a aquest discurs perquè segur que val molt la pena i, doncs, eh, des de Radio Palafrugell donem l'enhorabona doncs, per haver estat, escollit aquesta figura i, doncs, per aquesta vinculació que has portat a, amb el teixit associatiu de, de la nostra vila i també doncs, amb les festes de primavera moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.